يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف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 Akiwa hana mtoto na wazazi waki wawili wamekua Ndiyo warithi wake Basi mama yaki atapata theruthi moja Na akiwa anao ndrugu Basi mama yaki atapata sudusi Haya ni baada ya kutulewa alichousia au kulipadeni Baba zenu na watoto wenu Nyinyi hamjui ni nani baina yao Aliekaribia zaidi kwenu kwa manufaa Iyo ni sharia iliotoka kwa mwenyezi mungu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 Min ba'di wa siyeti yusa biha awdainin ghayra mudhar Wa siyetan min Allah Wallahu alimun halim Nafungulenu <tutu> ninusu walichuacha wa kezenu ikiwa hawana mtoto Wakiwa na mtoto basi fungu ni robo ya walioacha baada ya wasia waliohusia au kulipa deni na wake zenu watapata robo waliokiacha ikiwa hamna mtoto mkiwa mna mtoto basi sehemu yao ni thumni ya waliokiacha baada ya wasia waliohusia au kulipa deni na ikiwa mwanamume au mwanamke anaerithiwa hana mtoto wala wazazi lakini anaye ndugu mume au ndugu pasi kila mmoja katika hawa atapata sudusi, na wakiwa zaidi kuliko hivyo, basi watashirikiana katika thuluthi, baadi ya wasia uliousiwa au kulipadeni. Pasio kuleta dhara, huu ndiyo wasia uliotoka kwa mwenyezi mungu, na mwenyezi mungu ni mjuzi na mpole. Tilka hududu Allah. Wa man yuti' Allah wa rasuluhu yadkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'azhim Iyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu na anamtii Mwenyezi Mungu na mtume wake yeye atamtia katika pepo zipita zumito kati yake wadum humo Na orang-orang kufuzu kukubwa. Sesungguhnya Allah wa mereka wa azab yang berat. naran khalidan fiha mereka dengan azab yang berat. Sesungguhnya Allah menghukum mereka dengan azab yang berat. Sesungguhnya Allah menghukum mereka dengan azab yang berat. Sesungguhnya Allah menghukum Allahu Ekbar, Allahu Ekbar La ilaha ila Allah Mwenyezi mungu anakuamrisheni katika mambo ya kuwarithisha watoto wenu na wazazi wenu Pindi mtakapokufa, wanjia inauleta waadilifu na maslaha Na ayo ni kuwa sehemu ya mwanamume ni sawa na sehemu ya wanawake wawili Ikiwa watoto wanaurithi ni wanawume na wanawake Ikiwa watoto wote ni wanawake watupu na idadi yao imezidi wawili Basi sehemu yao ni thuluthimbili za tirka Yani mali ya na maiti Inafahamika katika madhumuni ya aya kuwa fungu la binti wawili ni kama fungu la waliozidi ya hapo Na ikiwa mtu amemuacha binti moja tu, basi fungulake ni nusu ya alichokiacha. Na akiwa mtu amemuacha baba na mama, basi kila mmoja apokati ya hao, atapata solusi, yani sehemu moja katika sita. Ikiwa huyo maiti, alikuwa na mtoto mmoja, mwanamume au mwanamke, pamoja na hao wazazi wake. Akiwa hana mtoto na wakamrithi wazazi wake tu, basi mama sehemu yake ni thuluthi, na kilichobaki ni chababa. Na ikiwa huyo maiti alikuwa na ndugu, basi mama yake atapata sulusi, na kilichobaki ni chababa, na wale ndugu hawapati chochote. Mafungu hayo, hupewa wanaustahiki, baali ya kushalipu wa deni lilo juu ya maiti, na kutimiza yale alio katika mipaka, alioru mwenyezi mungu. Hii ni hukumu ya mwenyezi mungu. Na ndio ndiyo waadilifu na ndiyo hikma Na njini hamjui ni nani kwenu mwenye manufaza hili kwenu Baina ya wazazi nawana. na wana Na kheri khasa ni aliyo yambrisha mwenyezi mungu Kwani yeye ndiyo mwenye kuyajua masla haenu Na ndiyo mwenye hikma katika yale alikulazi misheni Fungula mume ni nusu ya alichoacha mke Ikiwa huyo mke hakuwacha mtoto kutokana na mume huyo au mginewe Akiwa huyo mke ana mtoto, basi mumewe atapata robo baada ya kutolewa wasia, aliuusia huyo mwanamke au kulipuwa deni lake. Nafungu na mke au wake ni robo ya alichoacha mume ikiwa hakuwacha mtoto kwa wake hao au wenginewe. Akiwa anayemwana kutokana na hao au wake wenginewe, basi mke huyu au wake hawa, watapata thumni ya tirka baadaye wasia aliyohusia au deni na mwana wa mwana yani mjukuu ni kama mwana katika hayo yaliyotangulia naye akiwa maiti ni mwanamume au mwanamke naye hana mwana wala mzazi na kumwacha ndugu mume kwa mama au ndugu wawili wa kike kwa mama basi kila mmoja wao atapata sulusi yani sehemu moja katika sita na wakiwa wengi kuliko hivyo Watashirikiana katika thuluthi Watagawana sawa sawa Wanaume na wanawake Kwa mwujibu wa ushirika Baada ya kulipa madeni yaliokuwa juu yake Na kutimiza wasia ambao hauthuru hurithi Na uniwasia usiopindukia Thuluthi iliobaki Baada ya kulipa madeni Basi enyi wa umini Gilazimisheni kufuwata Alikusieni mwenyezi mungu Kwa yeye hakika ni mwenye kujua vema Nani miungoni mwenu anethulumu Na nani anefanya wadilifu Yeye ni mpole hafanyi haraka kutuwa athabu Hizo ni hukumu zizotajwa kueleza habari ya mirathi Na mengine ya liotangulia ni shiaria za mwenyezi mungu aliezipanga Kwa ajili ya wajawake wazijue wala wasizikiuke Na mwenye kumti mwenyezi mungu na mtume wake katika alivya hukumu yeye malipo yake yatakuwa ni pepo ipitayo mito katiyake na hataka humo daima dawamu na huko ndiko ushinda mpango wa mirathi uliobainisho na kurani tukufu ni wa waalilifu na haki kuliko kanuni zote za mirathi nyinginezo duniani na haya wameyakiri wa taalamu wa sharia wote wa ulaya na huu ni mmoja katika ushahidi wa kwa kurani inatokana na mwenyezi mungu kwa haya au yaliokaribia haya haya kuwa ya kwa wajemi wala kwa warumi wala katika sharia zo zote za kabla ya wa Islam. na sharia hii ya kislamu imefuate mipango hii ya wadilifu kwanza umefanyo hurithi kwa mwenyeibu apendavyo mwenyezi mungu sivyo apendavyo mwenye mali bila ya kupuza kabisa mapenzi yake huyo amepewa huyo ruhusa ya kufanya wasia wa thuluthi ya mali kwa ajili ya mambo kama kutimiza kasoro katika wajibu wake wa kama zakat ambazo alikuwa hakuzitoa au kuwajalia kitu wa hitaji aliyohusiana nao kwa ujamaa au mapenzi nao hawastahiki urithi na amezuliwa kufanya wasia ikiwa hayo yatapelekea maasi au yatocheyea kuendelea maasi Ya tholuthi mbili zilizobaki baada ya wasia au mali yote ikiwa hapa wasia mwanyezi mungu mtunga sharia hamejipa yeye kuzigea wa kwa haki Pili katika kuchukua madaraka ya ugawaji sirka mwanyezi mungu alitakasika amempa aliyekaribu zaidi kuliko munginewe bila ya kuzingatia ukubwa au udogo Kwa hivyo ndio ikawa watoto wanasehemu kubwa zaidi katika mirathi kwani wao ndio kiendelezo cha yule maiti na pia kuwa wao أغلبu ni wanyonge yua hivyo hawakokosheshwa bali wameshirikiana nao mama na bibi baba na babu ijapokuwa wanachukua akali kuliko watoto tatu yaonekana kuwa mirathi ni kwa kadri ya haja kwa hivyo sehemu ya watoto ni kubwa kwa sababu haja yao ni kubwa zaidi Na wao ndio wanayakabili maisha. Na kina baba na mama wanayapa mgongo maisha. Amazingatio la haja ndilo lililopelekea kuwafungu la mwanamke lewe ya fungu la mwanamume katika aglabu ya hali ya mirathi. Haya ni kwa kuwa mwanamume ina zaidi kukabili matumizi kwa kuwa yeye anataka ikana awalishwe watoto na watazame amtumilie mwanamke. Maumbili ya kibina adamu ya mwanamke ndiye asimamie kazi za nyumbani na kulea watoto. Kuangalia raha zao. Na mwanamume hawe ni wakuhangaika nje kiuchumi alete fedha za kutumia nyumbanzima. Kumpa kila mmoja kukaliri ya haja ndio waadilifu. Kueka sawa kwa wenye haja mbali mbali ni udhalim. Nne, sharia kislamu katika kugawa kwa ketirka ya maiti inakusudia kugawa siyokurundika wahivyo haikufanya urithi uende kwa mtoto mkubwa peke yake wala haikuwapo wanaume tu na kuachilia mbali wanawake wala watoto wakaachwa wazazi wala hawakukoseshwa wasiokuwa katika uti wanasaba kama ndugu na maami na banu banuami na kadhalika, urithi unendelea mpaka kwa wana ukaribi ya uko lakini alekaribu Ufadhilika zaidi. Na shida kutokea kuwamrithi ni mmoja tu. Tano, mwanamke hakoseshu kurithi kama ilivyokuwa ada ya warabu. Hivi ni kumhishimu mwanamke na kumpa hakiyake. Naju ya haya uislamu hauzui kurithi ujamaa wa mwanamke. Bali hurithi jamaa waliokuwa upande wake kama wanavyorithi jamaa upande wa baba. Makaka na madada kuupande wa mama wanachukua pale wanapochukua ndrugu wababa na mama balikatika hali nyingine wanachukua watoto wakwa mama na kuchukua ndrugu wanaume na wanawake na haya bila shaka ni kutukuza umama na kutambuo karibu wake haya haya kuwa kijulikana kabla yake walakin hii ni sharia mwenyezi mungu alimyuzi na mwenye hikma Na mwenye kumuwasi mwenyezi mungu na mtume wake, na haka mipaka alweweka mwenyezi mungu, na huku akihalalisha kukiuka huko, basi mtu huyo atalipu moto, na humu atakami lele, akiadhibi wa mwili wake juu ya kuadhibi wa roho yake.